Петро кожного дня нагадував Марусі, що дід Донецька говорив і просив Марусю пісеньок співати, щоб більше меду було. Тепер було так, що Петро сидів неподвижно, а Маруся сідала оподалік, якою мережанкою, і пісеньок співала. За той час йшла весна цілою силою. Дерева вкрились білим та рожевим цвітом і розводили пахощі по садку. Джоли увихались поміж квітами, птичка щебетала, а Петро з Марусею сиділи у цьому раю і не тямили серед любої розмови нічого, забули про світ Божий. Часом прибігала гарпина, пожартувала, посміялась, заходила і Настя, а внука. Приходила і сотничиха, і сотник на хвилинку, і так минали дні за днями весело та безжурно блискавкою. Вечорами заходив Петро до світлиці і тут заводили поважні розмови. Старі догадувались, що між молодятами щось коїться, та не мали причини це перепиняти. Сотник захоплювався великим розумом і статечністю Петра. Сотничиха говорила до чоловіка, «Мені здається, Іване, що між молодими вже любов скоїлася. Мені не здається, але я вже не віднині бачу, що воно так, Є насправді. Козак мало не з'їсть дівчини очима. Що ж нам на це сказати? А що ж би? Я Богу дякую, що наша люба дитина знайшла долю і такому бравому статечному козакові дістанеться. Хоч Петро ще молодий, а розумний, що й старого досвідного перейшов. До того має освіту, що набув у тій школі в Острозі. Багато я про нього на січі від товариства чував. Він не п'є, значиться, що не проп'є долі, не заспить, а все на час буде на своєму місці. А тепер я сам про його великий розум переконався, як він тверезо на все дивиться, як він розуміє, чого козацтву потреба, якою дорогою повести його треба до слави, а український народ до визволення. Кажу тобі, що це гетьманська голова, а при тому, який він чемненький розумом, не величається. Цілком не чваньків синок. Кажу тобі, жінка, що з нього кошовий або й гетьман вийде. Чи він тобі ще говорив? Не говорив ще, та я й не дуже то дивуюся, Годі говорити про весілля чоловікові, що на ногах стояти не може. Але я міркую, що слід би нам рушники ладити та весілля готовити. А весілля славне в нас буде. Я половину Запорожжя запрошу. Ти вже зараз і про весілля. Хто ще знає, чи з того, що буде? Зараз, не зараз, але повеселитись думкою, то не гріх. Я тобі кажу, жінко, що про Марусину долю я зовсім спокійний. Краще її пари їй і не ждати. Один вдалий похід, а нас зять вийде між козацтвом високо. А яка-то слава на нас паде, коли козацтво вибере Петра в старшину. Але з походу може й не вернути. Це в Божих руках, така вже козацька доля. Кожний з нас з тим сився, до того привик, що або козак, або пропав. Та хоч би і так судилося, щоб полях славною лицарською смертю, то слава його не вмре, не поляже. Я міркую, що Петро не стих, щоб за молоду на піч лізти. Йому до слави дорога, а та слава той на нашу дитину і на нас упаде». Сотник був дуже радий і веселий. Навпаки, сотничиху облітали сумні думки, сумні почуття. Вона походів дуже лякалась, і скільки разів Іван йшов у похід, вона гаряче молилась до святої покрови за ним, за всім хрещеним миром. Одного дня, каже Петро до Марусі, я не можу так дармувати, треба мені конче до якоїсь праці взятись. Пішов би я з косою на леваду, та ще сили в мене немає. Ну, людей насмішив би. А до якої ж роботи тобі братися, як сили у тебе немає? Підожди, аж подужаєш. Я шукаю такої роботи, до якої не потреба сили. Та ще щоб робота була мені по серцю. Знаєш, Маруся, я загадав вчити тебе грамоти. Мене? А хіба ж козацькі дівчата грамоти вчаться? Хіба які панянки в городі, а я собі проста сільська дівчина, козацька дитина. Моє діло в хозяйстві, попри господарство добре і грамоту знати. Ти, Петре, краще мені скажи, що у цих книжках написано? Усяке написано. І те, що було, і те, що тепер є. Писано там науки Божі, прозорі і такого багато дечого. Я усього того не можу зрозуміти. Зрозумієш усе, коли грамоти навчишся. Я попрохаю пана сотника на це його згоди. Ти мені лише скажи, чи ти хочеш вчитися, бо без цього я нічого не вдію». Маруся лише поглянула на Петра, самі її очі говорили, Хіба ж ти думаєш, що я можу не хотіти того, чого ти бажаєш, хіба я можу твоїй волі спротивлятись?» І сотник на те згодився». Про мене роби, як знаєш, та лише не думай, що я тобі хліба жалію. Та вся наука, то либонь буде хіба забавка. Її не можна буде покінчити, бо як іну подужуєш, тобі на пора. На мені пора буде, коли я зможу на коні сидіти та шаблою орудувати. А я так чую, що перед весною цього не буде. Я ще дуже немічний. А за той час Маруся навчиться письма, бо в неї мудра, та понятлива голівка. Знову ж сотничиха про науку говорити собі не давала. Її діло жіноче, коли б доброю господиною була. А це вже моє діло, мій обов'язок навчити її, бо я її мати. А що там якісь панянки та городянки з книжок читати вміють? То це для нас, селян, примірти не може. Петро не хотів проти води плести і щонебудь проти волі матері робити. Він махнув рукою на Книжну науку, зате вчив він Марусю іншим способом, без книжки й оповідав їй багато про те, що в світі робиться, як люди живуть по городах. Маруся пильно його слухала і все запам'ятовувала. Якно ну, Петро почув себе в силі, узявся до господарства. Якраз йшло тепер літо, і робота коло сіна, на левадах та у полі коло хліба аж горіла. Петро був усюди і виручав сотника. Сотник не міг начудуватись, що Петро хоч вчений чоловік та добре на хозяйстві розуміється. Зате вечорами був у Петра рай. На небі світить білолицей, мерехтять зірки, соловейко щебече, а Петро з Марусою зараз у садок. Вони, взявшись за руки, проходжуються та ведуть солодку розмову. Хоч собі цього і не говорили, та вони знали, що взаємно любляться тою першою святою любов'ю, що вони для себе призначені. Раз Петро каже, «Що буде, Марусю, коли я до тебе сватів пришлю? «А що ж буде?» «Те, що й у людей, в мене рушники готові, моя ясочка, моя зіронька. Так ти мене любиш? Ріг тобі таке питати, я тебе не питаю про це, бо сама добре знаю, мій соколи сизий. Усе село про це знає, що ти мені не байдуже. Від першої хвилі, коли тебе немічно сюди привезли, я тебе зараз полюбила, мій Петрусю, і ніколи тебе не перестану любити. От дівчина, козацька дитина, говорив Петро, обнімаючи її за стан. Без великих слів так і змовились до ладу. Вони обнялись і поцілувались перший раз. «А знаєш ти, Марусечко, кого ти полюбила?» «Не знаєш ні мого роду, ні села, з котрого я прийшов, та й так мені повірила. Тобі треба знати, що я з дуже далекої сторони сюди прийшов. Стежки в мою батьківщину давно поросли травою та терням. Я круглий сирота, без роду». Твоя батьківщина – вся Україна, мати. Ти мені про неї не раз говорив. А сиротою ти вже не будеш, бо мої батьки будуть твоїми. І вже тепер пригорнули тебе маврітна сина. Люблю тебе, Петрусю, І хай тобі це вистане за довгу розмову. Ти мій, казачі, мій соколе, єдиний. Не знаю, чим тобі за твою любов віддячитись. А вже ж. «Що любов'ю, бо серце за гроші не купиш». Петро в цій хвилі завважив, що недалеко в Малиннику щось тихо охнуло і зашелестіло. Петро, не надумуючись, довго скочив туди і піймав когось за чуприну. «Ти хто?» Пійманий став пручатися, силуючи відірвати Петро руку від волосся. Та не здужав. Петро держав його, мов, кліщами і витягнув з Малинника на світло місяця. Маруся його зараз пізнала. «Чого ти, жиде шляєшся та підслухуєш?» Петро з пересельтя вдарив його кілька разів кулаком по тилицю та так відтрутив, що він аж впав на землю. «Як тебе ще раз зловлю, то попрощайся з вухами». «Я все, пане Сотникою, скажу», – каже з щасила. «Хто це такий?» – питає Петро Марусі. «Та це наш чабан, попихач Срулько». Його привіз тато з якогось города з ще малим хлопцем. Тут його хрестили та грецьком назвали, хоч усі його срульком дражнять. От так він до цього часу у хуторі валяється та вівці помагає пасти. Усі в хуторі його не люблять і давно хотіли прогнати, лише мені жаль було сироти. І я попросила батенька, що його держать. Тої людини Петро дотепер на хуторі не помітив. Його все держали здалека, через його нехарність і навіть до одного стола їсти не пускали. Відганяли, мов собаку. Срулько справді, другої днини, стрінувши сотника, сказав пане сотнику, я вчора підглянув, що панночка Маруся з цим козаком у садочку вже не хається. Сотник замість відповіді піймав його за вухо. А тобі, ледера, яке діло до моєї доньки? Хто тобі казав підглядати? Коли ще раз зважишся на таке, то прикажу тебе прогнати в степ, мов собаку. І знову дістала Срулькові кілька стусанів. Аж тепер Петро став Срулькові ближче придивлятися. То був собі дуже молодий парень, з рудим, мов, ржав волоссям, до того поганий, з повореним віспою і лицем, у нього були зелені очі, мов, у кота, і здавалося, що вони і вночі, мов, у кота, світилися. Петро завважив, що кілька разів біля нього йшла Маруся, він за нею водив очима, мов, вовк. Та нікому й на думку не прийшло, що той поганий житок любився Марусю на смерть, а Петра завзята ненавидів. Петро, хоч усіх людей, любив однаково, кілька разів стрінувши рулька, Відвертався від нього з відразою. Настали жнива. Петро поїхав з козаками в поле коло хліба робити. На хуторі осталась сотничиха з дівчатами і старий онисько на пасіці. Маруся пішла в село навідати одну недужу бабусю, котрій від сотника приносили їсти. З села вертала вже надвечір в ту пору пригнали чабани з пасовицька товар. Коло оклітка почула Маруся ще якісь сильні руки. Піймали її ззаду. Вона скрикнула, налякана, і стала оборонятись. Вона не бачила, хто її напастує, лише чула над ухом придалений віддих. Напасник здавив її і став пристрасно цілувати. «Геть від мене мерзенний, кричала дівчина, відвертаючи лице. Ту хвилю надійшов звідкись Анисько, а почувши крик Марусі, побіг сюди з чосили і піймав напасника за шиворот. Він почав пручатися, а Анисько кричав – Ех ти свиняче вухо, ти панночку напастувати будеш. А ходіть на сюди, хлопці, бо дуже й бестя, що не дам ради. Прибігли чабани з кошари і одоліли. Це був Срулько. Маруся, пізнавши його, плюнула йому з пересердя в лице та побігла з плачем у хату. Чабани заволокли Срулька на обору і тут його зв'язали. Розуміється, що з ніхто не жалував коли було за що. Хай пан Сотник розсудить, що йому за це має бути. Тобі, поганче, нашої панечки захочеться. Надіхали козаки з поля, з снопами. Приїхав і Сотник з Петром. Всі стали розповідати один перед другим, що сталося, що годі було розібрати. Сотник взяв себе за голову. «Та говори один, а не всі на раз, мов сороки на плоті, бо нічого не розумію». Як вислухав старого Низька, каже – я ще розпитаю Марушу. Так судити не можна. Застав у хаті заплакану Марушу. Вона дрижала з перелякої досади на таке зухвальство попихача і плакала. Мати з дівчатами заходилась коло неї. Стара Варвара передерла її сорочку, відлила вугіль і змивала їй лице. «Що тут сталося?» – питає сотник. «Я давно казала, щоб того рудого жадиська прогнати. Налякав мені дитину. Що він їй зробив?» Як що, хіба то мало піймав дівчину нечайно і став її цілувати своїм мерзенним писком? Сотник вийшов з хати сердитий і прикликав у порога свого осавула. Гей, Панасе, ходи сюди. Тим часом козаки вступила зв'язана сруля. Один каже Краще тобі було, небоже, повіситись. Ти побачиш, як солодко тобі буде від цих поцілунків. Вицілує тебе пан сотник, аж тобі голова блізе. «Я би його за це напалю», – так сотникою віддячується за те, що його ще малим щенюком біля себе примістив. «От, дивіть, йому нашої паночки забаглась». А сотник говорив до панаса – «Замкнути сруля до льоху, а завтра добре вибатожити і прогнати в степ. А коли б поважився вернути, так повисни на сухій гіляці». Панас повторив козакам сотників приказ. «Та що ми, брати до завтра будемо відкладати?» От краще ми виб'ємо здорова зараз, буде йому легше спатися, а завтра то і все проженемо. Пан сутник казав завтра, говорив Панас, йди собі з Богом, Панасе, вечеряти. Пан сутник казав «вибатажити та й годі. А чи нині, чи завтра, то все одно. Панас пішов вечеряти. Тоді козаки затягли струлька в стодолу, заткали рота шматою, щоб не кричав, і били, били так, як козаки вміють бити. Жит млів з болю, його відливали водою і били ще. Панас не втерпив і прибіг сюди. «Ви чули, що пан сотник приказав вибатожити завтра рано?» «Заспокойся, Панасе, ми ще виб'ємо і завтра, як через ніч відпочине». Тепер затягли Срулька до Льоху і замкнули, та пішли вечеряти. Але ранок по Срулькові і сліду не було. Він якимось способом розв'язався, видер руками в льоху діру і пропав. Старий Янисько каже до сотника. Зле воно сталося, його треба було вчора повісити. Він нам ще якоїсь біди накоїть. То завзята бестія, перед ним не встережимося, бо його наші собаки знають. Годі нам одного свинопаса лякатись. Він же добре чув, якби в селі показався, то його шибениця не мене. Але Срулько більше не показувався, і згодом про цю пригоду забуто. Була вже пізня осінь, робота в полі давно покінчена, тепер молотили хліб на токах. Одного дня приїхало у Чепелів хутір кільканадцять запорозців, а між ними обидва жмайли. Марко випередив усіх і почвалував до хутора, як лише йому показали, де він лежить. Перше його слово було за Петра. Марко горів з нетерплячки, чи живий його побратим. Петро вибіг миттю з хати, бо Марка пізнав по голосу. Марко зрадів, побачивши його живим та здоровим. Обнялись кріпко, та нічого не було чути, лише «Брати мій, побратими, любий, єдиний». Маруся вийшла з хати теж, вона дуже зацікавилась, з ким Петро так сердечно вітається. «Дивись, Марку, це моя люба дівчина, моя Маруся, єдина!» Марко зняв шапку і став вітатись. Він так задивився на дівчину, що забув язика в роті і не знав, що казати. старовий будь, казаче!» – говорила Маруся, кланяючись. «Вітаю нас та будь милим гостем!» Здорова будь, панночко!» «Та спасибі за щирий привіт!» За хвилю причвалувала решта гостей, аж земля задоніла. Сотник вийшов на поріг і вітав гостей, просячи в хату. Сотникові козаки забрали від гостей коні і повели в стайню. Гості пішли гуртом у хату, тут привітала їх сотничиха і зараз поставила на столі пляшку, та що Бог дав. Сотник був добре знайомий з усіма, а особливо з старим жмайлом. Гості позасідали в світлиці, а чепіль ходив поміж них з пляшкою і чаркою та частував чергою. Зачалася весела дружня гутірка. Запорожці були голодні і змітали все, що сотничиха з дівчатами на стіл ставляла, не даючи себе дуже просити. А Марко ж майло і за їжу забув, так дуже Петром утішався, а від Марусі той очей не зводив». Чи ти, Петре, може, вже і одружився? Куди пак? Ще ні сватання, ні заручень не було. Ми лише так між собою змовились. А батьки про те добре знають і з тим згодні. Хм. А ми тобі це трохи припинемо. А це як? Нас, Кошовий батько, за тобою прислав. Якесь дуже пильне діло. Треба тобі, не гаючись, на вертатися. Я й не догадувався, що таким ділом тобі... Стану. «Та бачиш, приказ старшини святий, і треба слухатися. Прочим, не був би я приїхав по тебе, то другі без мене були б, те саме зробили». Петрові було не влад, але не сказав нічого. Може, сотник зі старим жмайлом що на те порадять. Петро викликав старого жмайла на бік і розповів йому свою турботу. «Ну що ж, чого тут журитися? На весілля, певно, часу вже не буде». Але сватання та заручення можна відбути зараз. Тебе посилає Кошовий з якимсь ділом у Київ. Пощо, то ми цього не знаємо. Віку там вікувати не будеш, а все ж то велика для тебе честь, що тебе на те вибрав, а не кого другого. Це ж не в Крим, ані в Польщу. Заручена дівчина підгости, а тоді і весілля відгуляємо. Як це все зробити, то ми щепелем обміркуємо. А чи мені так непримінно треба їхати? А коли б я ще не здужав? Але ти, славити Бога, здужаєш, а ми перед старшиною брехати не будем, бо бачимо тебе здоровим. Маруся, як почула, що треба їм розлучитися, поблідла, мов полотно. Вона лише руками сплеснула. Так ти мене покидаєш, Петре. Не говори так, моя ластівочка. Коли б я тебе покинув, то мене покинув би Бог. Я ще нині до тебе старостів шлю. А завтра заручимося, позавтра мені від'їздити треба. Можна зараз і звінчатись, бо пів є в селі, та пан Сотник на це не пристане, бо обіцяв собі половину січового товариства на весілля запросити. Тому то весілля треба трохи відкласти. Я їхати мушу, бо запропастив би мою козацьку славу. Приказ Кошового святий і перечитися годі. Мене посилає Кошовий з якимсь ділом у Київ. «Сам я не знаю, що воно таке». Старий Жмайло радився з Чепелем. Жмайло радив, щоб таки зараз відгуляти весілля. Та Чепель стояв перед своїм, що весілля його одиначки буде славне, і пан Кошовий, певно, на весілля приїде. Петро попросив двох старших запорожців на святів, Просив зразу до цього старого Жмайла, та той відказався такою речею. «А хто ж тобі за батька буде, коли б я був сватом? Я тобі найближчий!» Як вже все було змовлене, прийшли свати з Петром у хату. «Здорові були, пане сотнику! Ось ми, подорожні люди, в хату твою прийшли та в гості просимось, а ось гостинця тобі принесли». Один староста виняв буханець хліба з-під пахи, поцілував його і передав сотникові. Сотник відібрав хліб, Поцілував теж і поклав на столі. «Будьте гостями, сідати просимо. Та скажіть, за чим ви до мене з далекої сторони приїхали?» «Та то ми чули, що у вас гарна дівчина є, а у нас парубок теж неабиякий, та, може би, пан Біг допоміг їх в купу звести. Е, люди добрі, у мене дівчина ще молода, а на те сотничиха. Вона ще не нагулялася, ще й рушників немає». «Як нема рушників, то своїх дамо, у нас цього добра, доволі!» Сотник каже, «Як вона з чужими рушниками заміж виходити?» Маруся, що стояла в світлиці колопечі, вибігала прожом до сіней, а Петро за нею. «У нас молодець неабиякий, – говорив перший староста, – козак-лицар, у походів славився, з лука помистецьки стріляє та ворога б'є. Далеко він зайде, а то і кошовим буде. Такого молодого то й шукати, сотник каже. Не знаю, чи дівчина согласна, а коли так, то Боже благослови і поможи. Другий староста відчинив двері і прикликав Марусю. Вона прийшла і стала біля печі. Прийшов і Петро, і став біля порога. Що ж, Марусю, согласна ти за цього козака вийти замість, чи ні? Маруся колупаючи пічку, каже, «Я согласна, коли б лише батько-мате віддали». «І що ж, батько, і ти, пані-матко?» питає старший староста. «Чи віддаєте, чи нехай ще підросте?» «Благослови Боже, в добрий час!» заговорили обоє. Старости повставали з лави і ладились відходити, та сотник їх задержав. «Підождіть, я гостинця дам!» взяв хліб зі стола, поцілував, і передав старостам Та коли вже хлібом обмінялись То слід нам і випити по чарці Маруся була Петрові засватана На другий день відбулися заручини Сотник запросився І знати гостей села Між ними прийшов і місцевий піп Бо Петро хотів, щоб їх піп поблагословив Тепер прийшов Петро в хату З дружбою Марком І з батьком, якого йому заступав Старий Жмайлов Петро шев у хату, вклонився тричі і поцілував сотника і сотнечиху в руку. Зараз посідали гості за стіл, а сотник їх угощав. Петро з Марком посідали на покуті. Тоді старий Шмайло взяв чарку і каже: Будьмо здорові, пошли Боже молодим щастя. Петро з Марусею поклонилися. По чарці та по закусці устав піп, надів ризи і став голосно відмовляти молитву. А після молода стала роздавати дарунки, зачинаючи від Петра, котрому прип'яла до боку шовкову хустку і вклонилася йому. Петро відклонився і сказав «Спасибі». Маруся перев'язала потім старого жмайла хусткою, а після роздавала між гостей дарунки, нікого не минаючи – на тім заручення не скінчилися, та ось в сінях заграла троїста музика, котру сотник прикликав з села. Розпочались танці. У першій парі пішов Петро з Марусею. На них дивились усі. Марко пішов з Гарпиною. Козаки пішли за їх приміром і гуляли так, як запорожці вміли гуляти. Аж хата дрижала. Гуляли до білого дня. Сотничиха з дівчатами та молодицями приносили різні страви та припрошували. «Підождіть, панове товариство, це нічого. Ви побачите, яке в мене весілля буде. Для моєї одиначки я нічого не пожалію». Прогуляли до рана, і гості стали розходитися. Запорожці стали ладитись в дорогу. Сотник вважав відтепер Петра своїм взятим і виправляв його на свіч, мов рідна сина» вибрав для нього гарну козацьку одежу, другу на свято й будень, подарував багато золотом та сріблом ковану збрую і найкращого коня зі своєї стайні з цілим убором. Крім того, всунув у кишеню гаманець червінцями на всяку потребу, бо Петро мав їхати в Київ від січового товариства і повинен там достойно виступити, а не який там худопахолок. Петра привезли на хутір, Мов старця у подертій одежі. Він не мав у чим на січ показатись, а не то, що у Києві. Жіноцтво подбало про білизну, і Петро мав чим навантажити свій клунок. За той увесь час Петро пересидів з Марусею на солодкій розмові. Коні стояли вже осідлені, старий жмайло війшов у хату. «Петре, нам пора їхати!» Петро вклонився батькам. «Благословіть, рідненьке, щасливу дорогу!» Боже тебе благослови, сину, хай тебе свята, покрова береже у всякій пригоді. Сотничиха плакала нишком, а Маруся стояла бліда, мов полотно. Здорова будь, моя єдина подруга, сказав Петро, обняв її та поцілував. Дожидай в щасливу годину, я недовго забарюся і на крилах прилечу до тебе, моя ясочко. Він цілувався відтак з усіма чергою. Горпина теж. Отирала сльози, сотничиха обняла Петра, мов сина, цілувала й хрестила. «Старої будьте усі, та задайте мене добрим словом!» Петро вийшов і скочив на коня. «Щаслива дорога!» Товариство виїхало за ворота, переїхало село і подалося у степ. Вже проїхали шмат дороги, як за ними почувся тупить чвалуючого коня і жіночий голосок. «Пугу! Пугу!» Всі оглянулися – то була Маруся. Вона гнала з сили на своєму буланому конику. На голову наділа козацьку шапку і подобала на молодого козака. Ніхто зразу не пізнав би, що це дівчина. Петром перейшла Люба Дрож. Козаки вітали Марусю шапками. Ось козацька дитина. Козир дівчина. Петро пристанув і тепер їхав повіч Марусі позаду. Не могла я здержатися, щоб ще раз не попрощатись з тобою, мій дорогий Петрушим, та не обмінятись з тобою ще раз щирим словом. Коли б не те, що на Січі не можна жінкам жити, я все покинула б і поїхала з тобою не тільки у Січ, але всюди, і в Київ, і на край світу. Годі, моя люба дівчина, мені самому треба їхати. А тобі ніде не буде так добре і безпечно, як у рідна батька» і матері. Я мушу слухати старшини. Та повір мені, що наша розлука не буде довга. Як іно ну, справлю це якесь незвісне мені діло, то зараз прилечу до тебе, а тоді вже не розлучимося. Для тебе, моя голубко, то я і слави відкажусь. Моїм цілим щастям ти одна. Ти для мене будеш усім на світі. Я цього не хочу, Петре, щоб ти задля мене зрікався козацької слави. Вона й на мене, твою дружину, впаде. Не буду тобі ставати на дорозі до слави, тоді люди будуть мені завидувати, і кожен скаже, дивіть, це жінка Петра Сагайдачна. Я цим ні разу не турбуюся, що ми розлучаємось, бо поки що ти в похід не йдеш, і нічого тобі не станеться. А хоч би і похід, то я випрошу собі моїми молитвами у Бога Небесного, щоб мого любого, єдиного Петра, берегтиме у всякій пригоді. Я дуже радію, що в моєї єдиної попри доброту ще й такий великий розумець є. Добре, моя Марусечко, я так хочу жити, хочу бути славним, щоб ніколи ні ти, ні твій козацький рід не мав причини соромитись, щоб ніхто не міг сказати, що сотник чепіль видав доньку за якогось пройдисвіта, світа глидаща. Того ти будь певна, моя люба Марусю. «А оце прийми від мене, мій Петруню, на спогад. Оце хрестик із Києва, з Печерської лаври. Я його дістала від мого хрещеного батька. Це для мене дуже дорога річ, але для мого Петруся немає нічого. У мене надто дорогого». Вона розіп'яла жупан і відв'язала з шиї маленький золотий хрестик на дрібному золотому ланцюжку. Петро поцілував його і завісив собі на шию. «Спасибі, моя люба! Коли його доторкнешся, на мене згадай, а коли до нього помолишся, то ця молитва вирятує тебе з всякої пригоди, то з твоєю молитвою піде враз і моя молитва до Господа Небесного. Та перекажи до мене інколи хоч словечко, коли б з нашими людьми стрінувся. Марусе моя, яка це шкода, що ти письма не знаєш, ти би до мене листа написала, а я до тебе, хоч би окремим післанцем прийшлося його переслати. А я про те і не думала, а то б я була таке випросила у матінки згоду на моє вчення. Тепер пропало. Чому пропало? Коли заживемо разом, то я таки навчу тебе письма. Маруся засміялася. Нащо мені тоді письма, як ми разом житимемо? ти мені і далі розказувати будеш, що в книжках написано. А цього буде мені досить. Моя дівчина, Люба, солодко мені з тобою розмовляти, та тобі вертатись пора. Ти задалеко у степ поїхала, та від хутора відстала. Дивись, мої товариші вже далеко, то з очей їх втрачу, а сам я з дороги не знаю». Маруся під'їхала до Петрового коня і обняла його за шию. Він обняв її, мов перце, і посадив наперед себе на сідло. Маруся забула про божий світ і випустила поводи з руки. Її коник відбіг і став по степу гуляти. «Він втече, а ти хіба пішки до хутора йтимеш?» – говорив стурбувано Петро. «Ще тобі яка пригода трапиться?» Маруся обняла його кріпко, поцілувала і з коня сунулася на землю. «Ось зараз побачиш, що не піду пішки». Вона свиснула в пальці, Її пуланий, що гуляв з піднесеним вгору гору хвостом і наїженою гривою, на той свист, став, заїржав весело і прибіг до Марусі, мов пес до свого пана. Маруся попестила його, погладила, дала кусок медівника, відтак скочила на сідло, поправилась і каже, «Я Чепилова донька, пригоди не боюсь. Ось бачиш, вона витягла з кишені малий гарний пістоль. Бачиш, Петре, це дерево». Пам'ятай, що воно було свідком нашого прощання. На цьому місці стояла самітна груша. З тим словом вона завернула коня і погнала вихором до хутора. Проїхала шмат дороги, який назустріч над'їхав старий Ониська. Ге, марусечка моя, коли хоч трохи ти любиш старого Ниска, так ощади мені турботи і не заганяйся далеко у степ. Мені ніколи з ума не сходить той рудий диявол Срулько. Моя душа прочуває, що він десь тут недалеко крутиться і на тебе чатує, а я про нього давно забула. Де ж би він посмів? Він добре знає, що у батенька жартів нема, а наші козаки, коли б його зловили, так непримінно повісили б. «Стереженого Бог береже!» Вони вертали тепер разом. Петро дивився довго за Марушею, він стояв все ще під старою розлогою грушею. Чудо дівчина, щасливо спрямував Господь мої кроки у цю блажену сторону. Хай буде його ім'я благословенне. Петро потиснув коня і погнав за своїми. На нього ждав Марко. Знаєш, Петре, як воно добре сталося, що тоді жук не пустив мене з тобою у чепелів хутір. А це чому? Це твоя Маруся причарувала би мене. А тоді ми з побратими встали би до себе найзазвзятішими ворогами. І ти би таке зробив? Задля такої дівчини, то можна душу запропастити, не то побратимство. Я так хотів, чим швидше з хутора поїхати. Говориш, як дітвак, стидайся. Серця не навчити. Та що ти такі нісенітниці верзеш? Тобі хіба зазро, що крім тебе мене хтось полюбив? Як ти, Петре, одружишся, то я не буду часто в тебе гостювати. Я боюся». Знаєш, що я тобі пораджу? Ти пошукай собі яку гарну дівчину, теж влюбися, теж спокій буде. На нашій Україні гарних дівчат, мов макового цвіту. А ти хіба не знаєш тої поговірки, як батько синові радив женитися, та що син йому відповів? Не знаю, а може не пам'ятаю. Отож, слухай, як син батько відповів, не штука, що тато з мамою оженився, а я з ким оженюсь. Годі. Казка чи приказка гарна, та ми говоримо про щось друге. Чи ти справді не знаєш, за чим мене Кошовий у Київ посилає? Ніхто. Ні я, ні дядько Змайло, ні отаман Жук цього не знає. Ти маєш поїхати в Печерську Лавру, а там тобі вже все щось скажуть. Може, і Кошовий цього не знає. До нього під'їхав старий Змайло. Ей, бо ти, Петре, вибирати знаєш. Таку вибрав кралю, що кращої либонь на всій Україні немає. Я хоч і старий, а не можу з неї очей звести». Обидва стали сміятися, а старий каже, «Коли б мені так, яких сорок літ, з моїх плечей зняти, то, Далебі, я би тобі її відбив». «Не говоріть такого Стрею, каже Марко, «бо, Далебі, Петро з вами на шаблі піде. Він страх заздрісний за свою кралю» от трохи, що обратимства задля неї не зірвали. «Марку, та чого ти таке говориш? Чого ви до мене та й до моєї дівчини присікалися? От земляки, Господи!» Марку став сміятися, а старий каже, «Не бери собі цього, козаче, так дуже до серця. Не повадить тебе трішечки подратувати. А з цього ти, бачиш, що вибрав дружину, як не можна кращої. Боже, тобі благослови». Як сайдачний приїхав на січ, пішов зараз до Кошового. «Здоров, товаришу, Слава Богу, що ти вже подужав!» «Подужав, батько, та до шаблі ще я, либонь, не набрав сили. У сутника Чепеля бачиться, дочка є». Петро, мимоволі, почервонів, а Кошовий сміючись каже. «Еге, вже я знаю, чого ти так довгенько не здужав. Варто було хворіти тому» коли когось така пістунка заходилась. Що ж, може вже й одружився? А чому на весілля не запросив? Боже, тобі благослови! Ще не одружився, а лише ще по заручинах. Так значиться, що ще на весіллі погуляємо. Я смію вже тепер просити вашу милість за старосту. Гаразд, а тепер поговоримо про інше діло. А мій казаче, тобі негайно в Київ їхати треба. Підеш прямо до отця архімандрита Києво-Печерської лаври Єлисея Плетенецького. Він тебе до себе взиває, і листа мені написав. Чи ти його знаєш? Ні, навіть не знаю, хто є в лаврі тепер архімандритом. А бачиш, що він тебе звідкиля знає і пише до нас на січ, щоб йому зараз прислали козака Петра Конашевича, що в Острозькій школі вчився. Писав Мені ще, що це якесь політичне діло з українськими вельможами. приготуйся на те, що там треба буде довший час посидіти. У тебе є свій розумець, і ти вже там на місці зміркуєш, що тобі зробити. Ти у всьому слухайся. Отець-архімандрит – то наш чоловік і розумна голова. Я цього всього добре не знаю, бо виразно він про це не пише. Може, лише тобі самому це об'явить. Але я знаю, що все, що робить отець-архімандрит, це для нас добре. Тепер ти спочинь одну днину або й дві і в дорогу. Підведе тебе десяток товаришів. Від пограничної старості вже є дозвіл, і вас перепустять. Та ще одну, чи є в тебе яка достойна одежа? Сотник, коби здоров, обдарував мене і виправив гарно, мов рідного сина». Не з порожнім клунком. Є в мене і кунтуш новий оксамитний, і кожух гарний, і одежа на будень. Так і гарно. Вдома, а тут на Січі, можна і без сорочки ходити, коли зимно і комарі дуже не тнуть. Але на великому світі, у Києві, перед чужими людьми, то стід гарно прибратися. Хай знають пани, що запорожці то не є старці, а богатирі». «Та коли дежа є, я знаю, що сотник для свого зятя з чим-небудь не вихопився, то ми тобі ще і грошенят яку купу дамо». «Покажись та не прогуляй», – говорив Кошовий, сміючись. «З дівчатами не женихайся, бо сотниківна би тобі цього не вибачила, та може і очі видряпала, мов кішка. Отож, кінець такий, що позавтра їдеш, поступиш ще до мене, дам письмо до отця архімандрита» і дозвіл від старості. А тепер йди собі спочити. Петро пішов до свого Переяславського куреня, де його щиро всі товариші вітали. Багато знайшов тут людей нових, які тільки що з України повтікали. Сагайдачний був дуже веселий і веселив товаришів. «А де твій лук, Петре?» «Лук справді був гарний, та я вже його, либо ніколи не побачу. Певно, сам Хан з него стріляти буде». На ньому срібло було за кільканадцять золотих. Петро гадав, що в Київ поїде на коні і там писатись буде своїм подарованим карем та вранці довідався, що на конях поїдуть лише до Черкас, а звідсіля вже байдаком. Коня треба буде лишити в Черкасах, не знати, на чиї руки. Це йому було не по нутру та не було на це ради. Коня будь що небудь приведуть товариші на січ. А там-то вже Марко ним буде піклубатись. Відколи Петро виїхав за строга, не довелось йому бачити городських людей. Увесь той час він жив серед військових обставин. Він міркував собі, що важко прийдеться йому навикнути до нового життя та ще в товаристві панів. Та треба було привикати і помиритися з цією думкою, що так мусить бути. Очевидячке, Доля пхала його, не даючи відітхнути наперед у вищий світ. Дорога тривала довший час, особливо як посідали на байдаки, котрими треба було плисти проти води. Але таки доплили до Золотоверхого Києва. Козаки хрестилися. Петром, на вид Києва, матері русських городів, заволоділо невияснене почування між радістю і побоюванням. На пристані показав Петро стражникам старостинський дозвіл, і їх пустили у город. Нараз побачив себе серед незвісної йому дотепер новини. Йому треба було піти у Києво-Печерську лавру, і тут пішов з товаришами, котрі знали дорогу дуже добре. Забрав свій клунок на плечі і пішов нагору. Зайшли у лавру, церква була творена, і сюди зайшли в першу чергу. На порозі вдарив Петро тричі поклони. Та велич, яку тут побачив, прийнітила його важким каменем. Почував себе серед того таким малим та слабосильним, що аж страшно стало. Помолившись, спитав якого монаха за отця архімандрита. А чого вам, козаки, до отця архімандрита треба? – спитав монах. «Це я вже сам скажу їх милості. Ми привезли від пана Кошового письмо». На це слово монах дав знак Петрові, щоб йшов за ним, і повів його вузькими та крутими сіньми в монастир. Довгенько так йшли, аж зупинилися перед дверима одної келії. Монах пішов всередину, а Петрові казав тут підождати. А після його покликав той самий монах всередину, та лише його самого, бо прочих товаришів забрав монах з собою і повів у гостину. Петро опинився в простій, невеликій, убогенькій монашній келії. За столом сидів над грубою книжкою якийсь монах, насунувши капур на голову. На його грудях блестів золотий хрест на такому ж ланцюгу. «Слава да буде вічному Богу!» – сказав Петро – і низенько вклонився до образів, відтак монахові, і поцілував його руку. «Слава вовіке, а на землі мир! Здоров, козаче, Чи не Конашевич?» Каже, беручи в руку письмо від Кошового. «Я сам приходжу по приказу Кошового батька. Вітай, любий земляче! Знай, що ми земляки, бо я теж з Галичини, а є тут більше з наших. Дуже я радий з цього» що наша Галицька земля Україні такими славними людьми пособляє. «У нас тут тепер велика робота, а ти мусиш нам помагати». Це був отець і плетенецький архімандрит Києво-Печерської лаври. Він довго читав листа від Кошового. Довго ти Конашевичу вчився в Острозі. Більше як чотири роки. «Я знаю, через що ти за строга мусив утікати». Отець Дем'ян Наливайко багато мені про тебе писав і розказував, як тут у мене пробував. Отець Дем'ян все був на мене дуже ласкавий, дай йому Боже здоров'я, мної хліб дожити. Чому ти раніше не приїхав? Мені тебе дуже треба було, лед би я припинив, що мій план не попсувався. Я довго не здужав, присвященої отче, у поході проти татар над Інгулом мене таке добре шарпанули». Трохи не минувся. Добрі люди не дали загинути. Правда, що того ранку в Запорозці справились з цардою. Тут про те знають, а по хвилі каже, «Знаєш, Петре, на що мені тебе треба? Приказуйте, ваша милість, я на ваші услуги. Пан Кошовий казав мені, щоб у всьому вас слухати. Я не хочу від тебе силової слухняності, а таки добровільної. Таке діло». Тут є один український православний вельможа Аксак, гербу Акшак. У нього є два хлопці, їм треба якраз вчителя. Я, за порадою отця Дем'яна, призначив тебе за вчителя. Петро взявся за голову. Боже мій, та де ж я дам цьому раду? Я ніколи вчителем не був, а до того я все позабував, що знав. Що забув, то собі пригадаєш. Це мусить бути, і я інакше зробити не міг. Ти знаєш, що тепер таке зайшло, що наші православні вельможі чужими людьми, ворожими нашої вірі, церкві і народові послугуються. І то виручаються в таких справах, як виховання православної молоді. З чого виходить для нас велика шкода, бо роблять з неї перевертнів та яничарів. Ти бачиш, а може на Січі і не знають цього добре, що в нас всюди на Русі заводиться унія, і наші вельможі один по однім відпадають від батьківської православної віри. А хто підпаде під батьків, той і для народу пропав навіки. Патри Єзуїти всюди швендяють і вчителів пхаються по великопанських православних домах. Так само хотів зробити і Аксак, як його хлопці вийшли поза Азбуку. Хотів узяти до свого дому патра Єзуїта, якого йому поляшеві вельможі порадили. Щастя, що його жінка не хоче з хлопцями розстатися, а то були б хлопці помандрували до якогось єзуїтського ліцею. З тяжкою бідою я його від цієї думи відвів і переконав, що наша астрозька школа вивела вже чимало вчених людей, і мені поталанило цього доконати. А Господь так покермував, що ти пору приїхав. Аксак дуже нетерпеливиться. Знай же, Петре, щоб Острозької школи і мене ураз не засоромити. Я справді боюся, чи цьому дам раду. Петре, щоб учень Острозької школи не вмів учити двох панських зробтоцьобів, то не можу повірити. Та ти, крім наук, книжих, вчи їх ще дещо такого, чого в книжках нема. Вчи їх любити свою церкву, свій народ. Нам унія і латинство грозять, розумієш? Чи унія вже заведена? Я той увесь час жив далеко від світу серед козаків і дуже відстав від цього, що у світі робиться. Серед воєнної метушні мене мало це захоплювало. То зле, ми всі повинні тим інтересуватися, ми всі повинні подати собі руки, всі від малого до великого до завзятої боротьби в обороні батьківської церкви і народу». Ти, може, і не знаєш добре, що це унія і до чого вона нас веде. В книжці воно називається «З'єднання православної церкви з римською» і «Підчинення обох церков римському папі». Наші деякі владики дали все до унії заманити і зрадили свою церкву, гадаючи, що її таким побитом врятують від пониження і занепаду. Вони зробили це, не питаючи вірних. Гадали, що всі підуть за ними, мов телята за коровою, та не туди дорога до врятування нашої церкви від занепаду. Треба нам цим працювати в її середині. Польща, опанована єзуїтами, веде завзяту боротьбу з благочестям на життя і смерть. То лише на папері таке гарне, а на ділі то унія має бути тим по мостам, через котрий православ'я має перейти у католицтво, а за нею увесь народ, а через католицтво усе має зляшитися. Унія – то лише форма, одежа, а одежу можна легко змінити. От бачиш, де небезпека. А тепер друге. Уніати, підпирані єзуїтами і польським урядом, ідуть на нас гвалтовно, перебирають силою наші церкви на свої, Загортають під себе церковне майно. Усюди наставляють своїх ксьонзів. Коли опорожниться православний владичий сілець, то вже православному його більше не бачите. Скільки я мушу вести процесів і боротьби, обороняючи монастирське добро від напастів. А хто ж мені в цьому поможе? Наші пани, вони з магнатами з Польщі кумаються і пропадають. Народ? Господи! «То той бідний темний народ. Це ж або пригнічені міщани, або мужики-невольники, приковані до панського лану. Вони не сміють голови піднести. Лишаються нам козаки. Та їх треба для церкви приєднати, щоб вони справу православної батьківської церкви вклали у свою козацьку справу. Я їм по не відмовляю». Але їх треба конче вивести з тої байдужості для віри і церкви, в яку вони серед твердого, непевного степового життя попали. Це свята правда. От бачиш, завданням твого життя хай буде перемінити це, щоб там не було. Ти маєш працювати над цим міжкозацьким лицарством, а я тут, серед православної церкви. А тоді обидві сторони подадуть собі руки, от так, як ми собі тепер подаємо. Архімантрик настав Петрові свою суху, славу руку, на якій видніли сині жили. Петро її з пошаною поцілував. Я присвящений отче з тим згоден, та з того би виходило, що моє завдання між козацтвом, а не між вельможами, з котрими я і говорити до ладу не вмію. Ти мене за слова не хапай, а краще ти сідай тут біля мене, а ми, як добрі земляки, ще потолкуємо. Він посадив Петра на стілець, побіч себе і говорив далі, «До цього завдання, яке ти сповнити маєш між козацтвом, ти ще гаразд не підготовився. Тобі треба побути трохи у городі і придивитися, як живуть православні і чого нашій церкві треба. Острозі ти цього не бачив, бо там ніхто православні церкви не гнітить, не нівечить. Побудь ти трохи тут, придивишся, Побудь між православним панством, придивись і прислухайся. А притім ти ратуй дві молоденькі душі перед упадком і затратою. Ти будеш моїм частим гостем. Не одне я тобі ще маю сказати. Не одне ми враз обговоримо і обміркуємо. Ти мусиш у те все вжитися, захопити цим усю свою душу. Поки що ми поговоримо тепер про буденні вищіства. Є у тебе яка пристойна одежа. «У мене є все своє, що і на княжому дворі не треба соромитися». Отець-архімандрит подзвонив маленький дзвіночок, що лежав на столі, і зараз з'явився у келії інок. Принести сюди їсти для пана Конашевича. За твоїх товаришів ти не турбуйся. Їх угоститься, і вони вернуться», – каже до Конашевича. Петро остався в монастирі на обіді». За той час перевдявся в кращу одежу, яка його цілком перемінила. З убого подорожнього козака став гарним молодим запорожцем в контуші і сап'янцях з гарною шаблою при боці. «Добре так, хай знають наших», – говорив архімандрит, любуючись поставою Петра. Обізбався серед монастирських мурів дзвін, скликаючи до трапезниці на обід. Петро йшов з архімандритом. По дорозі зустрічали монахів з похиленими головами у каптурах. Всі покірно кланялись своєму настоятелю і не могли відгадати, якого-то знатого гостя веде обідати з собою. Трапезниця стала наповнятися монахами, аж зариїлися підряд і каптурів. Архімандрит сів на першому місці і посадив коло себе Петра. Один з монахів прочитав у молитву, і всі посідали. Петро не міг здива вийти, що в монастирі, де обожество належало до монашеських правил, давало бідні вибагливі страви і пили добрі вина та меди. Петро не менше дивувався, що архімандрит не їв разом з другими. Йому подавали убогі страви окремо. Петро пив дуже мало, по обіді мав стати перед вельможного і хотів мати ясну тверезу голову. По обіді архімандрит приказав по повозку і поїхав з Петром у город до пана судді Аксака. Суддя пан Аксак жив у пишному панському домі. Він був дуже багатий і мав у Київщині розлоги посілості. Його економії приносили йому великі річні доходи і мав з чого достатньо жити. Проводив великопанське життя і держав багато служби. Слуги оповістили приїзд гостей, і пан суддя вийшов гостям на зустріч. Звітався з архімандритом і поглянув уважно на Петра. Рекомендую пана Петра Конашевича, островського учня, про котрого я в вашій милості мав честь говорити. Приїхав прямо із Запорожжя. Видно було, що Аксак не був з того радий. Конашевич виглядав радше на козацького сотника, ніж на вчителя. Аксак попросив гостей у покої, а по дорозі подумав собі, що з цього, певно, нічого не буде. Бо Конашевич не виглядав на такого, щоб у його голові помістилась латина поруч з іншими тогочасними мудрощами. «Я з ним коротко справлюся», – подумав Аксак, «а тоді і отець-архімандрит переконається, що я помилявся». Аксак просив у архімандрита сідати, а до Петра каже… «Чи знаєш латинську мову? Як ваша милість о тім сумнівався, то шкода було мене за Запорожжя сюди спроваджати?» «Твоя відповідь різка і непристойна». Говорячи це, Аксак поморщив чоло, і Плетенецькому така відповідь не подобалась, і він жалував, чого завчасно не змовився з Коношевичем, як йому поводитися і з вельможею говорити». Та Конасевич не дав себе збити з пантелику. Він вклонився Аксакові і, сміхаючись, відповів. «Я повинен був відповісти одним словом, розумію. Та це не був би доказ, що по-латині вмію говорити, бо так може відповісти перший, ліпший, неграмотний органіст». Чало Аксака прияснилося, йому це подобалось. Поглянув значущу на отця Плетенецького і, клепаючи по плечу Конашевича, каже, «Дуже добре, подобаєшся мені ваш мось. Лишаю тебе в моєму домі та поручаю виховання моїх хлопців». Пан суддя аж тепер попросив Конашевича сідати. Відтак плеснув і старому Лакеєві, що на цей знак явився, казав привезти хлопців і попросити ясновельможної пані, щоб прийшла, по хвилі війшла пані Аксакова, ведучи за руки двох хлопців 9 і 12 літ. Конашевич і отець Плетенецький встали і вклонилися, а Аксак представив жінці нового вчителя. Пані Аксакова, жінка не більше 30 років віку, дуже гарна, була одягнена по-панськи. Вона відклонилася головою і привіталася з отцем архімандритом». Хлопці вклонилися і подали Петрові на привітання руки. Були б цього, певно, не зробили, коли б то був собі якийсь звичайний вчитель, з яким можна робити, що їм буде завгодно, якого не раз пану дому і канчуками вибити приказував, але тут, судячи по його оксамитному кунтуші і по багатій шаблі, не неабища. «Знайте, сини, що пана Конашевича треба усьому слухатися, а то погніваюсь. Коли б на вас пожалувався, від завтра розпочнеться наука, а тепер можете відійти. Хлопцям не треба було цього двічі казати, і зараз пропали за дверима.